Després que el passat 5 de juliol se celebrés el ple municipal per aprovar formalment el nou cartipàs municipal, volem repassar totes les línies mestres de treball de les diverses regidories i per fer-ho avui un convidat a l'estudi de Ràdio Tiana el responsable de l'àrea de serveis a les persones, Ricard Fabra, que és també qui estarà al càrrec de les regidories d'Urbanisme, Polítiques d'Ocupació i Joventut. Molt bon dia. Molt bon dia. Feines importantíssimes, les que li han tocat per a aquest nou govern, és a dir, les regidories... En els moments en els que corren polítiques d'ocupació suposo que s'han de posar molts esforços, urbanisme també molts esforços, joventut, en fi, un gran repte no, per endavant. Home, la veritat és que sí, són àrees molt importants i, amb el, i sobretot, per exemple, amb el tema de polítiques d'ocupació, doncs, que és un moment difícil, doncs és, és un gran repte posar-t'hi davant doncs si li sembla comencem per aquí comencem per polítiques d'ocupació durant aquest mes bé, durant tots aquests mesos últims s'està desenvolupant aquí el projecte del Porta 22 doncs, amb aquests cursos i assessorament a les persones que estan a l'atur, diversos perfils ja siguin joves, ja siguin gent d'altres edats, però quines són doncs, les línies mestres que, que té sobre la taula de cara doncs, a poder assistir a les persones que es troben en situació d'atur? En primer lloc el que hem de posar, entenem, és posar una mica d'ordre o sigui, a la promoció de l'ocupació, perquè veiem ens hem adonat que la cosa estava una mica com desorganitzada. No volem dir que no s'hagi fet res, però hem vist que estava una mica dispersa. Aleshores, d'entrada és seguir potenciant la col·laboració amb, amb un gat. Entenem que que, que és, eh, és una cosa molt interessant, primera perquè ja està muntada, segona perquè eh, la, la nostra política és intentar de, de mirar quant, quantes més coses fem mancomunades millor, perquè representa menys despesa, i després doncs posar fila, fila a l'agulla i desenvolupar un pla local d'ocupació on, es, on, on comencem a, a mirar el, el, començant a formar a la gent ja no, o sigui amb un, amb un aspecte, formar-los professionalment aquells que els, que els pugui mancar una formació per trobar feina, però també sobretot enfocat cap al fet de poder buscar treball i saber doncs, eh, o sigui, formar-los mínimament per dir, dirigits cap a saber on, on, on ells dirigir-se a, a buscar-lo. Uh -huh. no? ah, precisament més allà del treball conjuntament amb un gat que es porta fent els últims anys, també hi ha una altra entitat eh, supramunicipal, com és el Consell Comarcal del Maresme, eh, que també doncs, en els últims anys està dirigint molts esforços en el tema de l'ocupació i suposo que també se sumaran en alguna de, de les propostes. Evidentment, el que passa en aquests moments, encara tenim una, una reunió pendent d'això i que puguem començar a treballar conjuntament en aquest aspecte, o seguir si, ens, o sigui, si veiem que és interessant el que s'ha fet fins ara, evidentment, mantenir-ho. I dins d'aquesta dispersió que s'han trobat eh, amb el tema de l'ocupació, eh, abans d'arribar al govern, doncs molt hem sentit a parlar sobre la generació d'ocupació i sobretot també de reactivar econòmicament la nostra vila per crear nous llocs de, de treball. Aquesta és una sortida? Home, sí, evidentment. Eh, nosaltres aquí, el que, o sigui, el, el, el que com que també un dels projectes de programa és eh, fomentar la, el, el desenvolupament local en quant a l'emprenedoria, o sigui, o sigui, el desenvolupament econòmic local, no? doncs, evidentment, si, si això genera llocs de treball, el que hem de mirar és de, de que la gent que, que busca treball aquí doncs, sigui la primera en accedir-hi o que tingui més facilitat per accedir-hi. No? Uh, també els deures suposo s'han de fer al treballar conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya que doncs, hi ha moltes campanyes sobre la taula, hi ha moltes iniciatives sobre la taula, en els últims temps per exemple l'Ajuntament de Tiana s'ha acollit a través del Servei d'Ocupació de Catalunya doncs, per exemple per qüestió de, dels boscos, de neteja de boscos de, de Tiana, però um, la col·laboració amb aquests ens supramunicipals ha de ser directa i clara no? Sí, sí, evidentment, o sigui i amb tot el que sigui eh, col·laborar per mirar de, de generar o de, o de poder um, col·locar gent que està desocupada i poder-li trobar o, o orientar-la a un trobar lloc de treball, evidentment. O sigui, tot, tot, tot el que estigui a les nostres mans es farà. Suposo que la gent que ens estigui escoltant es preguntarà és una prioritat per a aquest nou govern municipal el tema de l'ocupació? I tant, evidentment. I tant els dos grups de, que formem a l'equip de govern ho, ho portàvem al programa i evidentment és la intenció. que passa que ja et dic, o sigui, aquests primers podem dir escassament 15 dies que, que hi portem o direm si sí, evidentment fa un mes però vull dir que uh -huh. estem a, com a equip de govern fa, fa ni 15 dies el que estem mirant és primerament el que hi ha perquè tu pots tenir un programa i, pots, o sigui, i et trobes amb que hi ha coses que potser ja estan fetes i no cal ni tocar-les, però lo bueno, primer que fas és agafar informació de tot el que es fa i està fent i clar, justet, justet, estem ara una mica fent a la idea del, de com està la situació. Però suposo que sí que un arriba a les regidories amb uns objectius, no?, de, més enllà del, del que un es trobi i d'organitzar o no el que ja està en aquesta regidoria i s'està fent, és també doncs, uns objectius personals del grup i del govern, sí, no? Sí, evidentment, evidentment, ja et dic, és, és una de les prioritats i estava en el, en el programa dels dos, dels dos grups que formem l'equip de govern i evidentment serà un, una de les coses prioritàries i més Tenint en compte les necessitats que hi ha en els temps que corren. Doncs anem precisament, deixem les polítiques d'ocupació, una altra de les qüestions, perquè precisament ja sabem que és un peix que es mossega la cua, que moltes persones s'han doncs, quedat a l'atur per tot el tema de la bombolla immobiliària, etc. etc. I una altra de les carteres que, que té Ricard Fabra és la d'urbanisme, que és curiós, però en aquesta ocasió s'ha organitzat de manera que la cartera d'urbanisme eh, està dins de la macroàrea de desenvolupament econòmic local. Això no és eh, casual, evidentment. Sí, clar, bueno, ho hem decidit així, eh? s'han fet quatre àrees, la proposta d'aquesta suposo que ja us l'han explicat i la teniu més que sabuda i no la repetiré aquí, i sí, evidentment, eh, s'ha posat això en l'àrea de desenvolupament local perquè, a més, entenem que, que, que això afecta el, el desenvolupament del poble, o sigui, el, tot el tema d'urbanisme. S'han fet, eh, s'ha construït molt, però és, és fàcil de veure que s'ha construït molt, però s'ha construït a base de, de vivendes, però amb pocs serveis, com, per exemple, locals destinats a poder-hi muntar negoci. O sigui, el negoci queda centrat aquí, al centre, o sigui, ubicat aquí en el centre del poble, però tot el que s'ha fet nou, pràcticament, per no dir gens, no, no, no s'hi ha pensat amb això. Aleshores creiem que una cosa ha d'anar lligada amb l'altra. Més si entenem la vila com una vila que, que tingui vida, que, tingui, que, o sigui, que, que no, no es converteixi en un, en un, en un poble dormitori. Uh -huh. eh? I per tant, els locals comercials, eh, és una qüestió sobre la taula de potenciar-ho. Sí, és, és, és, aviam, hem, amb urbanisme hem de partir de la base de com està també la situació. O si sigui, estem en una situació que està tot molt parat, que els projectes que hi han llegats ja estan aprovats, que de projectes nous difícilment se'n faran i se n'aprovaran, se n'aprovaran, eh, és, és cert que n'hi ha i n'hi ha dependents i suposem que dins d'aquests quatre anys de govern se n'aprovaran i evidentment això es tindrà en compte. Ja creiem que hi ha una manca de, de locals. Parlant de projectes que ja estan aprovats i que ja doncs, estan agafant embranzida i que ja estan començant-se, precisament el passat dijous es va, va tenir lloc l'acte doncs, oficial de col·locació de la primera pedra dels 60 pisos de protecció oficial de la zona de Creu de Terme, aquesta cooperativa promoguda per Comissions Obreres de, de Catalunya. Mm, com es valora aquesta? Perquè, com dèiem, són projectes que venen d'enrere i que vosaltres els haureu d'anar desenvolupar i haureu d'estar a sobre, però, com vèiem, doncs que, que estan desenvolupats prèviament. Home, valorar el fet de que es col·loqui la primera pedra d'unes vivendes de, de protecció oficial, evidentment, és una bona notícia. S'ha fet, o sigui, això vol dir que s'incrementarà el, el nombre de vivendes d'aquest tipus que hi haurà a la vila, i esperem que dins d'aquests quatre anys de govern se'n puguin generar més. Sí, més no, sí que hi ha un, hi ha un debat, no?, quan, al llarg dels últims anys, s'estan aprovant els plans parcials, etc etc. hi ha un debat de fins quan deixarem créixer Tiana, no?, de, el nombre d'habitants va pujant, el nombre d'habitatges també, i a més en forma de pis, eh, i, i la qüestió és fins quan deixarem evitar créixer. Aviam, això està, està marcat ja, o sigui, hi ha un, hi ha un pla general, on, on hi ha unes zones que són urbanitzables, aquestes ja estan, estan, estan fetes, i a partir d'aquí no és que no queda gaire de sol urbanitzable, Diana. Per tant, en principi, el que hi ha ara... És, és el que hi ha i no, i no està previst augmentar ni canviar ni fer cap remodelació en aquest aspecte o sigui, els límits que hi ha ara són, són els que hi hauran uh -huh. i precisament per aquesta manca de, de, de sòl urbanitzable no? i tenint en compte aquestes promocions socials, tot i així encara hi ha una, una manca d'oferta doncs, de promoció social, ja sigui per joves, per exemple, com per altres persones amb necessitats, no? ja sabem quant va el metre quadrat i tot i que amb la crisi doncs, estigui baixant, el metre quadrat de Tiana és car i, i que l'objectiu suposo que ha de ser que la gent de Tiana continuï vivint a Tiana i no hagi de marxar, no? Sí, evidentment aquest és l'objectiu i, i amb això treballarem el que passa que ja dic vull dir, el, el, el que hi ha aprovat és el que hi ha provat a dins del que hi ha provat hi ha la, hi ha la possibilitat doncs, de que si hi ha alguna remodelació d'algun pla parcial puguis augmentar o puguis obtenir un un, un nombre determinat de vivendes de protecció oficial però és el que hi ha I no, en principi, o sigui, és un, un principi que sí que ens agradaria a tots uh, canviar no? però és, uh, fun, és el que hi ha construït funciona el principi de l'oferta i la demanda i hi han els preus que hi ha a Tiana tant de bo puguem mirar d'aconseguir quantes més vivendes de protecció oficial per fer que això que tu dius no, no segueixi passant que el jove, els joves hagin de marxar si sí, més no, sembla que el tema d'urbanisme actualment hi ha poc marge de maniobra en pobles com Tiana, en el qual doncs, durant un temps Tiana i molts altres llocs, eh, durant un temps doncs, va ser molt productiu i va servir perquè l'Ajuntament doncs, tingués ingressos considerables i que ara doncs, haurem d'assumir que hi ha molt poc marge de maniobra en aquest sentit? Sí, aviam hi ha hagut uns anys aquí Tiana i arreu que s'ha construït d'una manera excessiva, pel meu entendre. O sigui que aquí s ha, s ha, potser s'ha construït més del que realment es necessitava. Tots sabem el que ha passat, però bueno, això ja no hi podem tirar enrere. El que hem de mirar és amb el que ens queda i com, com funcionarem a partir d'ara. I no només amb això, amb moltes altres coses. I als ajuntaments hi ha, hi, ha, hi ha hagut uns anys de molta bonança degut al tema de la construcció amb, amb els ingressos provenients dels permisos d'obres. Això s'ha acabat. I, I amb això subvencionaven moltes coses que ara no es podran subvencionar. Aviam, no subvencionar, o sigui, gestionar des de l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament realment no subvenciona. L'Ajuntament el que està fent és, dels ingressos que obté, no, uh -huh. decideix a on aplica aquests diners, amb, amb quines polítiques els aplica. Però clar, ara aquests diners no hi són. Uh -huh i s'haurà doncs, bueno, de funcionar d'una altra manera i, i mirant de reajustar tot això que, que, que és el que passa en general Vull dir, tothom s'està reajustant i tant anem a l última regidoria que està sota el càrrec de Ricard Fabra que és joventut i de fet joventut ho hem mencionat en les dues altres perquè tant polítiques d'ocupació com urbanisme són qüestions que evidentment també tenen que veure amb el jovent com pel que deiem d'oferta pública o pública de protecció oficial de pisos per joves com també polítiques d'ocupació és dels grups de població que tenen un atur més alt, per exemple els joves, i en aquest sentit què, què es pot fer? Bé, bueno, aviam, en, en principi el, el, la idea amb joventut és donar-hi un altre plantejament. Val? Eh, veiem que sí, o sigui, s'ha fet, evidentment, o s'han sigui, fet, fet algunes coses, però entenem que s'ha de fer un altre plantejament amb el tema de... de de joventut, és a dir, es fan moltes coses també una mica així inconexes, es van fent cosetes però sembla una mica que, que no hi hagi la suficient participació o que, la gent no engre... o sigui, o que el jovent no s'hi engresqui. No? Aleshores Aquí la idea és fer un replantejament de del de que està organitzat fins a aquests moments i a partir d'aquí bueno, veurem si ens funciona... El... O sigui, estem treballant amb això però encara estem agafant idees Eh? i estem mirant com donar-li un tom per fer que d'alguna manera el jovent s'impliqui més amb les activitats que van relacionades amb ells i que això et generi també uns mecanismes de, de participació amb altres entitats, amb, bueno, una mica dinamitzar-ho. Mm -hmm. eh? perquè fa no massa es va fer una inversió en aquest sentit eh, tenint en compte el casal de joves i la reorganització del punt d'informació juvenil que doncs, ja sabem que es va invertir en, en fer-ho més gran i com, com diu doncs després la resposta no sé si ha amortitzat la inversió en el sentit aquest no de dir, sabem que hi ha una bossa de joves molt actius a la nostra vila doncs, per exemple els del CAP sempre ho demostren no? que estan amb moltes ganes de participar en moltes activitats però el final aquest col·lectiu global de, de joves s'aprofita prou? Aviam, jo quan em referia a això, evidentment m'estava referint al conjunt de joves si parlem del cau, per mi el cau és una altra història, o sigui el cau són gent que funcionen autònomament, que fan un treball que crec que no està prou valorat estan, estan fent una, una sèrie d'activitats pels nanos de de, per molts nanos de la vila, se'ls emporten de colònies desinteressadament. La responsabilitat que això comporta, i, El cau, ho, ho considero a part. Val? És, és, entenc que és una entitat que funciona sola, però que funciona sola gràcies a l'esforç de, de tots els, els que hi ha allà dins mm -hmm. i que ho estan portant. El tema joventut, el, en general, el que veig és que tot el que s'organitza o que se'ls vol organitzar no... Com veig que no, no hi ha una resposta o almenys això és els informes que jo, que jo en tinc no? aleshores aquí en, entenc que això ho hem de canviar Uh, això passa, per exemple, en la Festa Major, no? que sí que hi ha activitats o iniciatives entre cometes privades, doncs va sorgir el tema del xiringuito del doctor Mascaró, que al final es va introduir dins de la Festa Major, però al final hi ha aquest gruix de joves que sempre diem que les activitats de la Festa Major sembla que estan dirigides a un públic familiar, però que els joves queden una mica banda. Això ho, ho constatem o...? o... Sí. Dic festa major com podria dir altres activitats culturals que es fan al municipi i que, com deien, doncs no sé si, per, si es veuen implicats prou aquest col·lectiu. Jo, el, aviam, jo la meva idea és que, o sigui, aviam, hi ha col·lectius de joves o que hi ha gent jove de per si, no vol dir que només siguin joves, però jo que sé, aviam, eh, la colla de diables. Uh -huh. La colla de diables, la majoria de gent, per no dir tot, són joves. Sí. És una colla que, que funciona sola que no li has de dir, el, el que ha de fer és més, et demanaran, uh -huh. val? Uh, i dic diables perquè la conec molt bé. Sí. Val? Uh, aleshores, entenc que sí que s ha, s ha, has de pensar amb activitats destinades als joves, però també entenc que els joves s'han d'implicar a dir-te allò que és el que volen, uh -huh. no?, amb això jo crec que potser és, és, és plantejar-ho d'una altra manera. Si, o sigui, no muntar coses perquè sí, sinó que s'impliquin realment ells a muntar coses. Ja. Clar, o sigui, si ho dones fet, potser no serà el seu gust. Doncs, per tant, potser és escoltar-los, mirar el que demanen, mirar el que volen, però també que s'impliquin. Perquè, aviam, les coses a vegades te, te les has de buscar tu, no, no te les han de donar fetes. Mm -hmm. Entenc jo que ha així. Bé, doncs, com deiem' tot plegat estar a les beceroles perquè portem ben poc de nova legislatura i estarem a l'expectativa perquè suposo que a partir d'això, del setembre, no? un cop passades una mica les vacances, és quan realment començaran a desenvolupar totes les noves polítiques en les diverses àrees, no? Sí, clar, aviam, nosaltres aquí ens trobem amb tenim dos programes que s'assemblen molt que els hem posat en comú però que, que, aviam, que estem treballant en fer un, un, un projecte de, de, de govern val? aleshores eh, també estem rebent molta informació que no teníem perquè bé, tot sembla que les coses són d'una manera com te les expliquen però quan arribes i te les trobes resulta que en són d'una altra i quan agafes tota aquesta informació que és el que estem ara és quan et planteges, aviam hi ha coses que evidentment s'han de mantenir perquè és una tonteria desfer-les perquè si no no s'acabaria mai però després n'hi ha d'altres que potser veus que, que les has de replantejar d'una altra manera i la feina és adaptar-les al teu programa uh -huh. perquè, clar, pots començar a trinxar-ho tot i, i, i ho ha de canviar així ho ha de canviar l'altre i aleshores et trobes amb coses totalment des, de, o sigui, desconnectades entre si que, que, no, que no et serviran de res o funcionalment no et serviran per treballar Aleshores, jo crec que és fer-te una idea del que hi ha i, aleshores, adaptar el al teu projecte. Això, evidentment, necessitem un temps. I jo crec que sí, que, que sobre el setembre ja... Setembre-octubre, setembre, no ho veig? A octubre, a octubre començarem ja, a, a, o es començaran a visualitzar les, les idees aquestes. Eh? Molt bé, doncs, Ricard Fabra, moltíssimes gràcies i que vaig molt bé. Gràcies a vosaltres. Deu bon dia.